Capitolul 7. Sfârșitul predicii de pe munte, judecata semenilor, puterea rugăciunii, calea mântuirii și a pierzării, ferirea de proroci mincinoși Text. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Tâlcuire. Nu oprește mustrarea, ci o sândire, căci mustrarea este spre folos, iar o sândirea duce la defăimare și o cară, mai vârtos să nu o sândească cel care are păcate mari. Înfruntând și o sândind pe cei cu păcate mici pe care Dumnezeu va să le judece. NOTĂ Dumnezeiescul Ioan Scărarul ne scrie, Una și singura este calea cea mai scurtă dintre căile ce duc la iertare greșală. Să nu judeci, dacă e adevărat cuvântul, nu judecați ca să nu fiți judecați. Pe cât de străini este focul de apă, pe atât de străini este a judeca celui ce voiește să se pocăiască. Și mai mult... Să nu-ți rămână ascuns lucrul acesta și te vei trezi ca să nu mai județi pe cel ce greșește. Iuda era în ceata ucenicilor, ea târharul în ucigașilor și într-o clipă s-a făcut schimbare minunată între ei. Text Căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău nu o sau cum vei zice fratelui tău, lasă să scot paiul tău din ochiul tău și iată, bârna este în ochiul tău. bățarnice scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. cuire. Cel ce voiește să mustre pe alții, se cuvine ca el însuși să fie fără prihană. Deci dacă cel care are bârnă în ochi, prin bârnă numindu-se păcatul, îl mustră pe altul care are pai, mai rușinați arată a fi cel de întâi. Și iată, Domnul, că nu poate vedea bine păcatul fratelui cel ce mai mari păcătuiește, ca acela care are bârnă în ochi, cum ar fi putut vedea pe altul care mai puțin se vătăm. Text Nu dați cele sfinte câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să întorcându-se să vă sfârșie pe voi. Tălcuire. Câinii sunt necredincioși, iar porcii cei ce sunt credincioși, dar au viață întinată. Se cuvine deci să nu spunem tainele credinței celor necredincioși, nici cuvintele cele luminoase și strălucitoare ca mărgăritarul ale teologiei, celor necurați. Căci porcii calcă adică de faimă, cele ce le sunt spuse, iar câinii, întorcându-se nesfâșie. astfel fac cei ce se numesc filosofi, când aud că a fost răstignit Dumnezeu. Nesfârșie cu silogismele, izvodind amăciturile, anume că aceasta este cu neputințe. Notă. Silogismul este un raționament deductiv, compus din trei judecăți legate între ele, astfel încât cea de-a treia judecată, cea care reprezintă concluzie, se deduce din cea din tâi prin intermediul celei de-a doua. Exemplu. Omul are suflet. Sufletul este nemuritor. Așadar, omul este nemuritor. Text. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ea, cel care caut, află, și celui care bate, se va deschide. Târcuire Prin toate cele de mai sus, ni s-au poruncit lucruri mari și grele. Drept aceea ne arată prin acestea cum se pot împlini, și anume prin rugăciune neîncetată, că zice, cereți, adică cereți pururea, și nu cereți odată. Apoi, prin pildă omenească, întărește cele spuse. Notă. Aici Sfântul Simeon, Meta trastul, ne pune înainte întrebare cu răspuns. Care este economia venirii lui Hristos? Reîntoarcerea firii noastre la ea însă și restaurarea ei. Căci a redat firii omenești demnitatea lui Adam, celui întâi zidit. Dar pe lângă acesta i-a dăruit ei și o moștenire cerească, o dumnezeiesc și cu adevărat mare har. Scoțându-o din temnița întunericului, i-a arătat calea vieții și ușa prin care celui ce bate îi se dă putința să ajungă înăuntru împărăției. Că zice Domnul, cere și ce vi se da, va da vouă, bate și vi se va deschide. În această ușă, nimănui din cei ce voiesc nu este cu neputință să afle libertatea sufletului său și acesta să-și primească gândurile proprii și să se îmbogățească cu Hristos, avându-l sălăsluit în sine, și să-i fie ca un mire prin împărtășirea Duhului cel Bun. Iată iubirea negrăitea stăpânului față de omul făcut de el după chipul său. Text. Sau cine este omul acela între voi, care de va cere fiului său pâine? Oare el îi va da piatră? Sau deva cere pește, Oare el îi va da șarpe? Trăcuire. Aici ne învață că se cuvine să cerem și încă cu o sârdie, dar mai pe cele de folos. Că vedeți, zice, pe fiii voștri că cer cele cuvincioase, pâine și pește, și în datele tasului, atunci când cer unile ca acestea. Deci așa și voi cereți cele duhovnicești, iar nu cere trupești. Text. Deci dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru, cel din cer, îl va da cele bune celor care cer de la el. Tâlcuire. Reanumește bunătatea oamenilor față de bunătatea lui Dumnezeu, căci firea noastră este bună, ca cea care este zidită de Dumnezeu, dar cu voi cea slobodă ne facem răi. Text Și toate câte voi să vă facă voi oamenii, faceți lor asemenea și voi, că aceasta este legea și prorocii. Tălcuire. Arată pe scurt calea către fapta bună, căci noi ne cunoaștem ceea ce se cuvine. Deci, dacă voiești să-ți se facă bine, fă bine. Iar dacă voiești să fii iubit de vrăjmași, iubește și tu pe vrăjmași. Pentru că și legea lui Dumnezeu și prorocii spun aceleași lucruri pe care și legea firească ne le rânduiește. Text. Intrați prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată este calea care duce la pieire. Și mulți sunt cei care o află. Tâlcuire. poartă poarta strâmtă ispitele. Atât cele de voie cum este postul și celelalte nevoințe, cât și cele fără de voi, precum sunt legările și prigonirile. După cum un om gros, notă aici în sensul de om gras, care îl închipuie pe cel îngroșat de patim, sau care are o povară, nu poate intra printr-o ușă strâmtă. tot astfel nici cel cu trai desfătat o bogat, ci aceștia numai prin poarta cea largă pot trece. Și vrânța arate că stântorarea este vremelnică și lărgimea le anumit poartă și cale, căș prin poartă, adică prin pătimirea cereată. trece cel ce pătimește rău, precum trece prin desfătare ca pe o cale cel care se desfătează. Deci, de vreme ce amândouă sunt vremelnici, se cuvine către cea mai bună să alergăm. Text. Și strâmta este poarta și îngustă este cale care duce la viață și puțini sunt care o află. cuieri. Mirându-se pe graiul moritorilor, zice, O, cât este de strâmtă!" Deci, aiure zice în altă parte, Jugul meu e bun și povara mea este ușoară?" Nu, ci zice aceasta pentru răsplătile ce vor să fie." Notă Scolia textului Slavon așează aici următoarele Povara, jugul, calea și poarta însemnează poruncile Acestea sunt lumină și bunătate pentru toți cei care doresc în chip nefățarnic să fie mântuiți într-o veșnicie și să-mi de minunată binecuvântare. Poruncile Domnului sunt grele și dureroase pentru cei trândani și nelucrători și pentru toți cei care răbnesc îndulcirile acestui viac trecător. Puțini vor fi cei care se vor mântui. Iubitule, sârguiește dar să fii și tu unul dintre aceștia. Ionisie din furna așează la pilda porții cele strâmte acest de zugrăvire, dealuri și pește și într-o acestea cuvioși rugându-se și demoni ispitindu-i și mai încolo mucenici căzniți de tirani în multe și felurite chipuri și Hristos de deasupra norilor binecuvântându-și având pe piept Evanghelia deschisă care zice, Intrați prin poarta cea strâmtă. Text Feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Tâlcuire Vicleni sunt eretici și amăgitorii și de aceea zice, Feriți-vă că aceștia pun înainte cuvinte bune și arată viață cinstită, iar sub acestea este vânarea. Haina de oaie este și blândețea pe care o arată unii prefăcându-se ca să măgulească și să înșele. Dar după rod se cunosc, adică după fapte și după viața lor, își chiar dese și fățărnicesc aceștia. Aceasta o fac pentru scurtă vreme, iar celor ce iau amintele este vădită înșelăciunea lor. NOTĂ Dumnezeescul Maxim ne luminează astfel pentru lupta ceală întregă. Să nu stăruim în gânduri care ne prezintă păcatele noastre micșorate și care ne spun ca niște oracole că am primit iertare. Întărindu-ne împotriva lor, Domnul a zis, Feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori, căci câtă vreme mintea noastră este tulburată de păcat, încă n-am primit iertare păcatul, fiindcă n-am făcut încă roade vrednice de păcăință. Și roada căinței este nepătimirea sufletului, iar nepătimirea înseamnă ștergerea păcatului, dar nu avem încă desăvârșită nepătimire, dacă aici suntem tulburați de patin, aici nu. Deci n-am primit încă de săvârșit nici iertare păcat. De păcatul strămoșesc, ne-am slobozit prin Sfântul Botez. Dar de cel pe care am îndrăznit să-l săvârșim după botez, ne slobozim prin căință. Text După roadele lor, îi veți cunoaște. Au doar cu leg, oamenii struguri din spini sau smochini, din mărăcini. Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Tălcuire. Spinii și mărăcinii sunt fățarnici. Spini ca cei care rănesc într-ascuns, iar mărăcini ca cei ce sunt vicleni și izcusiți în răutatea lor. Iar pom putred este omul pe care îl putrezește viața cea umedă și desfătată. NOTĂ Sfântul Maxim spune pentru acestea, bine este a nu îngădui să zăbovească în cele trupești și în pateni. Și nu culeg nici din ciulini smochine, adică din patim virtuți, nici din scaieti struguri, adică din trup cunoștința care dă bucuria. Text Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. Târcuire Cât este putred, nu poate, iar dacă se va schimba, atunci va putea. Vezi că n-a zis nu va putea. Și că, atâta vreme cât este putred, nu odrăslește roade bună. nota. La pilda pomului bun și a pomului rău, Dionise de Furna, ne pune înainte următoare erminie de zugrăvire. Stând oameni, adică arhiereu, pusti, călugăr, ori creștini vlavios, și din gurile lor ieșind dintre unuia Duhul Sfânt, dintre altuia îngeri, dintre altuia lumină, dintre altuia trandafir. Și dintre altora, alte cinstite lucruri sau de mare preț, iar în preajma lor stând alți oameni, unii păgâni, alții tirani, alții ereti și alții farisei, și creștini cu desfrânate și lăutari, și nemilostivi și leine și din gurile lor ieșind, dintre a unia deavă, dintre unia într dintre unia șarpe, dintre altuia port, dintre altuia mărăcini, și dintre, dintre altora alte lucruri urâte ca acestea. Și Hristos, de o parte, arătându-i pe aceștia, zice dintr-o după roadele lor îi veți cunoaște. Text Iar orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. Tâlcuire Acestea le zice către idei, pentru că și Ioan le zicea lor unele ca acestea, iar pe om îl seamănă cu pomul, pentru că se poate altoi din păcatul ce neroditor într-o faptă cea bună. Text nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia tatălui meu celui din ceruri." Tălcuire. Aici se arată pe sine Domn zicând, Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, învățându-ne că de avem credință, fără fapte, cu nimic nu ne vom folosi din ea." Zice, cel ce face voia, nu cel ce odată a făcut, ci cel care face acestea până la moarte." Și n-a zis voia mea ca să nu se smintească cei care-l ascultau, ci a zis voia tatălui meu, dar cu adevărat voia tatălui este și voia fiului, căci fiul nu este potrivnic tatălui. NOTĂ Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie acestea, Cel ce iubește pe Hristos, desigur că îl și imită, după putere, Astfel, Hristos n-a încetat să facă bine oamenilor, iar, răsplătit cu nerecunoștință și cu hulă, se purta unde lungă răbdare. În sfârșit, bătut și omorât de ei, răbda, neînvinind pe cineva. Aceste trei sunt faptele dragostei față de aproape, fără de care cel ce zice că iubește pe Hristos sau că va odobândi părăția Lui, se amăgește pe sine. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția celului ci cel care face voia tatălui meu celui din ceruri. Și iarăși cel ce mă iubește pe mine păzește poruncile mele și celălalt. Tot scopul poruncilor Mântuitorului este să slobozească mintea de necumpătare și de ură și să o ducă la dragostea lui și a aproape lui, din care se naște în mod efectiv lumina Sfintei Text Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am prorocit și nu în numele Tău am scos demon, și nu în numele Tău minuni, multe am făcut, și atunci voi mărturisi sigur, niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la mine cei ce lucrați fără de lege. Tărcuire. La începutul propovăduirii mulți au scos draci, chiar nevrednici fiind, fiindcă din pricina numelui Isus fugeau draci. Pentru că darul lucrează și prin cei nevrednici, după cum și prin preoții cei nevrednici ne sfințim. Că și Iuda Iscarioteanu l-a făcut semne, dar și fiii lui Sheva. Iar când zice, niciodată nu v-am cunoscut pe voi, arată că nici atunci când făceau minuni nu i-a iubit Domnul pe ei, întrucât dragostea este numită aici cunoștință. Text de aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le îndeplinește, se va bărbatului înțelept care și-a clădit casa lui pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vântul și au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Tălcuire Fără Dumnezeu nu se poate să vârși și vreo faptă bună. De aceea Hristos zice, se va bărbatul înțelept, iar stâncă, adică piatra, este Hristos, iar casă este sufletul. Deci, pe cel care își va zidi sufletul său pe lucrarea poruncilor lui Hristos, pe acesta zice, nici ploaia, adică diavolul care a căzut din cer, nici râurile, adică oamenii răi și pricinuitori de supărare, care de la o ploaie ca aceasta se înmulțesc, nici vânturile, adică duhurile răutății, și, în scurt, nici o ispită nu-l poate surpa pe unul ca acesta. Text. Iar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le îndeplinește, se va bărbatului nechipzuit, care și-a clădit casa pe nisip, și-a căzut ploaia, și-au venit râurile mari, și-au suflat vânturile, și-au izbit în casa aceea și-a căzut. Și căderea ei a fost mare. Hălcuire. Nu zice, al voi, ci asemănase-va el însuși cu cel nechipzuit, cu un nebun. Adică cel care crede, dar nu face faptele credinții, acesta este cel care zidește pe nisip. Adică pe putreziciunea lucrurilor și pentru aceasta și cade din pricina ispitelor. Iar când îl lovește, ispita cade cu cădere mare. Iar și niciodată nu cad, fiindcă ei întotdeauna zac la pământ ci numai cel credincios cade, și de aceea este cădere mare, căci creștin fiind, cade. NOTA Pentru pilda celor ce își construiesc case de o de furnă, ne dă următorul izvod. Hristos și din dinapoi lui Apostolul, și dinainte lui doi oameni, unul bătrân și celălalt tânăr, și amândoi ascultându-l cu luarea minte. și mai încolo, iarăși, bătrânul rugându-se înăuntru, Într-o peșteră și în prejurul lui desfrânate și alți oameni, trăgându-l de haine și diavolii îl săgetează. Și iarăși tânărul, mâncând și bând cu femei la masă și demonii bagiocorindu-l. Text Iar când Iisus a sfârșit cuvintele acestea, mulțimile erau uimite de învățătura lui, că îi învăța pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învățau lor. Tălcuire nu se mirau dregătorii, își cum s-ar fi mirat cei care îl pizmăiau pe el, ci mulțimea ce fără de răutate. Și se minunau nu de frumusețea graiului, ci de îndrăzneala lui, că și mai mult decât prorocii arăta stăpânire, prorocii ziceau, așa grăiește Domnul, iar Hristos ca un Dumnezeu glăsuiește, eu vă spun vouă.